mandiri. Uh, pengumuman yang kedua besok uh, pada maghrib uh, pengurus PKM ada rapat sampai isak isak dilanjutkan yang uh, perumus demi ekonomi. Sebelum kajian dimulai mohon merapatkan ke depan. Sap yang di depan pintu mohon dikosongkan supaya saudara-saudara kita bisa masuk ke dalam. Hari ini mungkin uh, karena nanti saat langsung mengisi yang tim penaskahan qora dai mungkin uh, pertanyaan Mandiri. hanya 5 nah, yang paling pekan yang dijawab begini uh, saja tidak kursi. tidak 15 ya 5 ya mungkin itu cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh uh, yang robot itu eh ada maghrib pengurus kegiatan يا ربي رحمه وسلمه لكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على شهد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا تقووا الله حق دقاته wala damu tanna illa antum muslimun Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al ja ha al-hazna idha syidda sahla Kepada kami dan Alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh ketua panitia Ramadan yang ketua ini merupakan produk hasil iktikaf tahun lalu lain ini adalah notaris yang alhamdulillah sekarang aktif di dalam kegiatan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan yang ikut kegiatan Ramadan tahun ini akan aktif lagi untuk Ramadan yang akan datang. Terus menerus begitu kita akan apa? untuk melahirkan eh aktivis-aktivis pejuang-pejuang Islam yang berasal dari masjid. Ya, yang terutama dari produk adalah Ramadan kerana Ramadan harus menjadi satu jalan pembinaan buat kita yang kita diwajibkan oleh Allah untuk menjalankan puasa Ramadan untuk menundukkan hawa nafsu kita sehingga untuk 11 bulan berikutnya kita dapat isi dengan perjuangan-perjuangan Islam. nah sekalian saya malam ini tidak dalam rangka menyampaikan tentang Ramadan masih melanjutkan apa yang kita bicarakan pada kesempatan yang lalu Tentang keutamaan daripada dakwah dan sifat bagi seorang da'i eh, ketika menyampaikan dakwahnya Agar apa yang dicita-citakan dari dakwah itu dapat tercapai secara maksimal Apalagi dakwah yang kita bawa adalah dakwah kepada tauhid, dakwah kepada mana asalah as rasul, dakwah kepada kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga karenanya dakwah ini harus didasarkan kepada landasan-landasan yang benar dan tepat. Sekian eh, untuk bagian terakhir nanti setelah. Tanya jawab. Tentunya kemarin kita telah e, menugaskan satu orang mahasiswa santri untuk membahas satu masalah yang disampaikan dalam pertanyaan itu tentang masalah apa e, bacaan Quran di kuburan akan disampaikan oleh saudara Mas nanti setelah apa akhir pembicaraan kita sekaligus sebagai wahana latihan buat para dai dan santri kita atau santri kita dan begitu pula saya sudah berkomunikasi dengan DKM Kepada DKM dan sekaligus sudah saya sosialisasikan kepada uh, Mahasantri gelombang pertama bahawa untuk setiap kajian malam mahad sebelum saya berbicara akan ada kiliran berbicara antara para santri barang 10-15 menit Memulai apa, apa, Pembicaraan sebelum saya memulai Sebagai latihan Buat mereka Untuk kemudian Apabila nanti terjun dakwah di lapangan Sudah tidak ada Risih lagi atau mungkin Sudah terbiasa nantinya Ya Apalagi yang dihadapkan ini Adalah bapak-bapak yang Barangkali uh, sudah Begitu berpengalaman di budang uh, Dakwah dan Islam sehingga nanti ketika kawan-kawan barahamatan itu dijem ke lapangan mereka sudah tidak canggung lagi. Jadi Saudara sekalian, eh, untuk melanjutkan tema yang kita bicarakan pada kesempatan lalu dan sekaligus di sini ada kehadiran para dai dari beberapa wilayah eh, untuk juga memberikan masukan kepada mereka. Sebab sekali karena malam hari ini Kajian kita masih membahas Tentang tema dakwah Kepada Tauhid Yang sebagiannya sudah kita bicarakan Pada uh, Kesempatan yang lalu Untuk kesempatan ini saya melanjutkan Apa yang disampaikan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali Bila memukul dari Syekh Ali Mahfud Rahim Allah Syekh Ali Mahfud ini adalah Seorang ulama dari Mesir Yang uh, kemudian uh, Manhajnya benar-benar bagus. Kemudian beliau menulis kita tentang apa ini mabar etidak, satu bahaya tentang bid'ah yang cukup apa, dikenal di kalangan para ulama dan dunia Islam. Karena itu eh, beliau di nukil ala Syekh Abdul Salam bari tentang pendapat beliau bagi adab atas saban santun orang yang berkhutbah. Ya, atau orang yang bercerama Sebab santun orang yang Yang bercerama Karena hakikat seorang pencerama Dan yang perlu Kita ingat-ingat Bahawa Sebagaimana Rasulullah SAW Menyampaikan dalam hadis Yang disaikan oleh Syair Bani Dalam sila-sila hadis ya Rasulullah SAW menyatakan Antum kepada para sahabat Antum si zamanin Kafiran ulamae kau, kuliulah fitnah kau. Inda masatum biuslima aratum halatum. Kalian di zaman yang banyak ulamanya sedikit penteramahnya. Itu zamannya para sahabat zaman Kalau kalian para sahabat muzian berpegang sepersepuluh daripada ajaran agama ini maka kalian akan hancur karena itu para sahabat menyatakan kepada para sahabatim bahwa kami para sahabat menganggap, ini, e, menganggap satu dosa kecil itu seperti dosa besar sementara kalian para sahabatim menganggap ini, dosa itu seperti sepotong rambut jadi imannya sudah menurun. Apabila sahabat itu imannya abah ini kokoh, jadi mereka itu takut kebajikan dosa. Mereka itu rohban lail, tursan bin Jadi mereka penetas penetas di waktu malam, tapi berjoki berjoki di waktu siang. Kita malamnya sudah menurun, siangnya molor. Ya tambah jauh lagi. Karena itu cuma ke Nabi yang banyak ulama. Ada pun penceramah tidak banyak. Khotib, khotib itu tidak banyak. ya, Karena memang mereka itu dari seluruh Madinah untuk khutbah Jum'ah cuma di masjidnya baru saja. Yang lainnya tidak ada. jadi Semua di Madinah cuma satu tempat. Itu termasuk kemudian dijadikan pedagaman dalam masjid syafiq. Tapi enggak diperaktekan oleh orang Indonesia. Maknanya khutbah Jumaat bikin masjid di mana-mana. Karena selain memang membutuhkan itu, karena jumlah umat Islam di Indonesia ini besar sekali. Kalau cuma di Jakarta cuma satu masjid, ya enggak cukup. Sebesar apapun enggak cukup. Makanya harus banyak banyak masjid itu keadaannya. Jadi makanya di masa Nabi Fatimah banyak yang banyak ulamanya. Kalau kalian para sahabat kata Nabi terbesar sepuluh dari agama Islam, kalian akan hancur walaupun saya ti'ala nasih zamanun qayulun ulama'uhum kathirun khutaba'uhum akan terjadi suatu zaman zamannya sedikit, yang banyak benteramahnya kebalikannya Tentulah zaman kita sekarang ini luar biasa ya, semua orang teramah ngomong dikit, udah teramah kadang-kadang ngawal di jul gak nah, bagai dasar tidak jarang ngawur ya di Jawa Timur ada namanya wak kasi syuk wak kasi lagi syuk ya dengan orang memang kerjanya bikin ucu orang aja dalam kiamanya itu kalau kita ke ujian ada Hubungan masyarakat mengangkatkan jenazah, yang jenazah itu dikranjai tertulis, La ilaha illallah, oleh orang bule ditanya, apa itu tulisan yang melengkung-melengkung itu? Oh itu artinya jangan kau tanya ke mana aku pergi. <Syukur> Jadi namanya wakadisi apa? Sayangkan, kalimat Tauhid sudah dibuat candan seperti itu oleh mereka. Nah, karenanya sesekian memang begitu ya kajinya. Banyak penceramah lebih sedikit ulama. Kebalas Allah, Engkau mesti terjauh lima arah tum najaitum. Kalau kalian berpegang sebanyak sepuluh daripada apa yang kalian ketahui, kalian akan selamat. Ya. Nah, karenanya di dalam menyampaikan khutbah itu ada adab, ada saban santun supaya apa yang disampaikan itu berbekas menempel di hati apa? para pendengarnya sebab kenapa sekian kali khutbah seumur hidup kita yang kita dengar mungkin berapa ratusan kali mungkin ribuan kali seumur kita ini kan setiap jumat kita mengatakan khutbah belum lagi waktu-waktu lain kita dengar ceramah-ceramah sekian banyak seharusnya kalau kita dengarkan dan kita <tuh> apa Kalkulasi seberapa banyak yang kita dapatkan pasti udah banyak sekali itu, ya. Mungkin kalau di kemudian bisa bercerita kitab itu yang kita dengarkan itu. Tapi kenapa kok selama ini kok kurang berpengaruh? Ya, itu ada dua kemungkinan. Lima kemungkinannya sang penulamahnya kurang kelas, sang penulamahnya apa yang disampaikan tidak mengena, ya atau kemudian ada yang kedua yang mendengarkan, yang mendengarkan hatinya tidak konsentrasi, hatinya lagi sakit, pikirannya lagi apa, kacau, apa lagi ditambah ngantuk, kita nggak dapat, ya sehingga ada apa ini, kemudian sekian banyak ceramah itu kok kurang Terpengaruh dalam diri para pendengarnya itu ini perlu di juga ini tapi sampai sekarang belum ada evaluasi menyelidik tentang itu insya Allah, barangkali yang ada mahasantri yang mau apa meneliti tentang itu ada ya. masalah apa yang terjadi ini? ya nah karena di dalam khudbah itu intinya apa nasihat menyebarkan orang yang salah meneluskan orang yang kemudian berpikiran tidak benar meneluskan orang yang berperlaku yang salah kemudian mendorong orang untuk lebih berbuat lebih banyak lagi dalam kebaikannya sehingga dia harus kemudian mempengaruhi jiwa orang yang mendengarkan dia membersihkan hati orang yang mendengarkan Just mengisi otak yang orang yang mendengarkan, sehingga ujung itu tidak cukup cuma hanya sekedar dalil, tapi juga tahu bagaimana kebutuhan dari masyarakat pendengar itu, sehingga antara apa yang disampaikan dengan saya terima para pendengar itu, bisa menjadi apa satu kesatuan yang kok. Karena itu diperlukan selain dalil gaya penyampaian bahasa penyampaian siapan sanggung dalam penyampaian dan kejiwaan dari sang penyampai dan memahami juga bagaimana kondisi daripada kejiwaan mereka yang sedang disampaikan setelah itu nanti itu syahil makhub ada 10 sifat Ya, sebuluh sifat sepanjang kerja yang dianggap bisa berhasil. Yang pertama, bahwa kerja itu mengandung pemikiran yang tepat, memecahkan masalah secara akurat. Menampilkan kebenaran dan meruntuhkan kebatilan. Ya, makanya kerja terus. Apa? Intinya bagaimana masalah-masalah yang ada di masyarakat itu dibekalkan dengan jalan menampilkan kebenaran dan meruntuhkan apa? Kebatilan. Maknanya kalau kita berada di masyarakat yang memang penuh dengan permusuhan. Masyarakat yang kemudian kurang bersatu, maka kita perlu membicarakan tentang bagaimana arti dari perpaduan dalam umat Islam melalui Al-Qur'an, melalui Sunnah, melalui realitas kehidupan umat Islam sepanjang sejarah, terutama di masa Rasul dan para sahabatnya itu. Ya, dan itu mengandung dua hal. Yang besar pertama mengandung kekuatan dalil yang kedua mengandung apa? kekuatan logika yang memahami dan mecakan masalah yang ada di masyarakat itu. Nah, dengan itu sehingga masalah menjadi jelas. Yang tadinya remang-remang, yang tadinya tidak jelas, jelas menjadi menjadi jelas. Sehingga seorang ketika keluar dari pengajian itu, dia tidak mempunyai beban. Di pikirannya yang mengganjal. Tidak mempunyai subuhat. Yang menggoyang hatinya sehingga imannya apa? Terbelahkan. Apalagi kita hidup di masa yang banyak subuhat seperti ini. Ini yang, yang kedua. Yang kedua Kejujuran di dalam menyampaikan Kejujuran di dalam bahasa Itu akan sangat berpengaruh kepada Para pendengar Dari ceramah itu Sekaligus Memberikan contoh yang baik ya. Ada satu kejadian Saya melihat bagaimana seorang penceramah dia berbicara tentang filsafat Allahu Akbar waduh bahasanya betul betul-betul hebat judulnya juga filsafat Allahu Akbar dia sambil berkata tentang Allahu Akbar dengan bahasa yang berapi-api pengusian sama ini begini tapi tutupnya pandangnya begini Dan bagaimana dia satu sisi mengajak orang Kebada Allah Waktu, tapi dia pilih jalan dia, saya ya, makanya tukar itu tidak boleh lebih daripada 40 puluh hari, harus di potong tu. Nah ini berceramah Allah Waktu, tiri tangannya begitu, bugunya, tidak tepat sama sekali. Siapa yang akan ya, sehingga ada orang mengatakan. Saya menerima omongan kamu tapi saya tidak perbuatan kamu coba itu. Ya, harusnya antara ucapan dan perbuatan itu seimbang. Nah, ini termasuk mendukung keberhasilan dalam khutbah itu. Tetapi akan apa ini berpengaruh dalam diri para pendengarnya. Sehingga disampaikan adalah hakikat yang sebenarnya bukan sesuatu yang bersifat angan-angan atau utopia apalagi kemudian sesuatu yang tidak jelas ya senambah orang kalau benang nah ini jelas uh, apa sebuah yang, yang gagal kalau sampai itu terjadi. jadi sehingga ketika uh, metode yang kedua ini diterapkan orang itu hatinya tenang dia Mantap dia ketika menerima kajian itu tidak ragu dia. Nah ini berarti menunjukkan apa sampai begitu percayanya apa yang dia dengar sehingga apa yang dia dengar itu disampaikan kepada istrinya, disampaikan kepada anaknya, disampaikan kepada kawannya terus begitu. Jadi berarti dia apa terpengaruh dengan apa yang dia dengarkan dalam selama itu. Kemudian ketiga yang ketiga yaitu menggunakan cara pendekatan yang baik ya tidak dengan bahasa kasar tidak kemudian dengan cara menggelekan tidak kemudian menyakiti hati tetapi dengan tawadz bahasa bahasa kasih sayang dengan apa ini eh, bahasa yang Lembut, bisa dicerna. Logika ya, yang apa ini ya, yang sedang-sedang saja, tidak terlalu sulit. Ya. Tetapi menunjukkan semangat yang tinggi. Karena Nabi SAW itu, beliau dalam penyampaian halus, tetapi kadang-kadang beliau menggembungkan suaranya seperti apa memberikan komando kepada pasukan itu tergantung kondisi ya, bergantung kondisi apalagi kalau Rasulullah menghadapi orang yang jahil tidak Rasulullah menghadapi para sahabat dengan menghadapi orang jahil kalau para sahabat yang mengerti Rasulullah bisa terang saya lihat muslim pernah Rasulullah terang melarang seluruh sahabat yang tidak berimanak Karena pertanyaannya udah terlewat batas. Ketika dibuka tanya, pertanyaan nanya, siapa tanya, dia suap, siapa saya, siapa kamu, ya, kamu ada baca kamu, nah, itu kan pertanyaan nggak bermutu, ya? Saya pernah, jadi orang bertanya semuanya, pernah itu. Tapi ketika kemudian ada orang baru datang, masuk-masuk tahu-tahu di pojok solo dia muncul, kalau sakit. Saya, saya tidak bisa bayangkan itu kalau itu jadi dunia jadi itu bisa jadi arn itu orang-orang. <laughs> ha? Ini orang jahil. Sahabatmu akan beraksi ketika begitu. Kata salah stop dia. Tetapi sudah selesai. Kalau sudah selesai, panggilan sini kamu ambil air kamu siram. Tetapi ya? kalau sudah selesai di sini, lihat mas. Orangnya dipanggil, kemudian saya ambil air siram. Dia saya ingatkan. Karena dia jahil, harus diajarkan. Betul tak? Cegar, madzal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi bahan yang ketiga adalah melakukan penekatan yang baik dengan para pendengarnya terutama kepada orang yang jahat sehingga orang badu yang kencing dalam masjid itu ketika dipanggil oleh Rasulullah beliau menyampaikan ini adalah masjid Dibangun bukan untuk dikotori, Masjid dibangun untuk Beribadah kepada Allah Maka tidak boleh Seseorang mengotori apa? Masjid Di dalamnya tidak Salat, zikir, kajian Dan sebagainya Nah itu berarti memang Karena tidak Kedidakmengertiannya Kalau itu terjadi Terlalu ingatkan jika kemudian Rasulullah SAW dalam satu khubbah Jumu'ah. Bagi-bagi masuk ke masjid, tidak pada salat lahya masjid, langsung duduk. Langsung Rasulullah SAW, Saya siapa tahu. Diingatkan oleh Rasulullah. Meskipun dia dalam khubbah. Dia menyadarkan orang dalam khubbahnya itu sehingga orang itu orang-orang itu langsung salat dan itu menjadi pelajaran tapi yang lainnya Saya so, berarti kalau masuk masjid meskipun imam sedang khutbah tetap harus salat tahiyatul dan masjid ya termasuk pada saat orang azan waktu Jumat imam sudah naik Assalamualaikum ada yang azan kan waktu Jumat si fulan masuk ke masjid mana yang lebih dulu dengarkan azan atau kita ta'ayat al-masjid ta'ayat al-masjid kerana itu wajib baginya ya nah karena Rasulullah SAW dalam khutbah tiba-tiba datang orang kampung dia menyebutkan ya Rasulullah tapi pintu itu mengatakan Rasulullah SAW khutbah dan kata-kata, Ya Rasulullah Allah katil Allah kata kami sudah hancur binatang kami sudah mati kebun-kebun ha? kami kering Udah tidak ada air hujan minta dong sama Allah supaya turun hujan ha? itu kejadian maka Rasulullah SAW mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Ya Allah, turunkan hujan kepada mereka. Mereka menghidupkan hujan itu Sehingga saat itu teranglah hujan yang terus sekali. Sampai ketanjiran. Tak pernah berada orang Rasulullah SAW. Ya Allah Rasulullah SAW, kita ada ketanjiran ini, kita berada semua. Doain semua apa? Dihisikan dia. Dua Rasulullah yang Allah maha awalnya, sendiri kan itu ya Allah atau benda macam lain. Begitu sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Ya, namanya apa? Kead. Tapi dengan penuh apa? Kehidupan. Dengan penuh kehormatan. Dengan penuh apa? Menjaga katakama di dalam berkhidbah. Ya, itu yang disampaikan oleh Rasulullah. SAW. Sehingga di dalam khutbah itu tidak perlu mengarahkan amplas bawanya. Wah, ini kalau saya khutbahnya kenceng pas campurnya gede ni. Wah, ini kaya ni, ya? Jadi nah, begitu. Nah, karena yang mengharatan orang-orang kaya, saya akan sambutkan ceramah yang pas elit. Jadi dia dibagi terama pas elit, pas tengah, pas bawah. Nah, ini bahaya, ini. ya? Rasid tidak elaskan Allah Swt radatul ya kemudian sifat yang keempat arabnya kata ja syuwa syidadat qalb kalau ambil bait itu hati harus kuat jangan cengeng kalau jadi imam jangan ngulung artinya salat menemani dia bagus di malam hari kita kuza <laughs> ya enggak kena Ya. Jadi memang kalau harus tegas keras artinya itu harus kocok gitu, ya apalagi kalau membutuhkan untuk membangkitkan semangat, ya artinya harus teguh. Kan ada artinya orang yang teguh, ada yang lemah, ada yang lunak lumer, ada yang gitu. Bukan maksudnya lumer karena kerjaan terus, berarti cantum, bukan? Malah memang apa? Dia tidak punya apa keberanian juga menyampaikan kebenaran. Dia masih nak takut. Oh senada cendera. Oh senada. Dia ketika ngomong mikir yang di depannya ini. Tidak usah mikir sampaikan yang benar itu. Ya kadang-kadang orang itu terpenarik dengan yang dipandang. Ia ya? pengalaman bagi kita kan yang sudah biasa terlama suka begitu. Ya. waduh ada usat anu ini nombang ya. banyak atau usat pulang atau ada apa profesor ini terus kemudian apa dia jadi keber dong gantuh profesor nantuk apa dia Kata dikoreksi biar apa kalau memang masalah dia tadi dikoreksi jadi apa dia api ngawak terbuk tidak terpengaruh dengan keadaan. Padahal itu ada khutbah Jumat di sini. Pasti ada pengawalan untuk para gereja pekerja itu pada malam tahun baru apa itu. Di nyata pasukan kegana banyak salat Jumat di sini. Ya. saya mau lihat ini pentramanya. Ya, tergek, tergek, bubang kali dia Soalnya atas semangatnya malah kencang, oh, berarti dia menceramai kekana kekana ini. Eh, jadi apa artinya tangguh itu bagus, ya nggak kendar juga. Kemudian yang, yang kelima, penyampaiannya nggak memaksa, nggak ngada-ngada. Ya apa adanya? ya, dia tidak apa, tidak memaksa, tidak ngada-ngada, apa aja yang disampaikan namanya bediha ya laga apa dia, dia buat buat menerima dia menyampaikan apa yang dia tahu dia sampaikan yang dia tahu dia nggak sampaikan ya dia nggak buat buat nggak narang-narang saudara-saudara tulus ad orang ad ibadah dia ya, ibadah soudut sampai tujuh puluh tahun, ya tujuh puluh tahun, tidak makan, tidak minum itu gimana itu? Soudut tujuh puluh tahun, bayangkan itu, itu tidak masuk akal, ngarang itu. Ya. Nah, hal seperti ini itu mungkin mereka nak itu, paling banyak di dalam kitab Quran nasihin itu banyak sekali ungkapan-ungkapan yang berlebihan, ya? Uda terus tidak disesali lagi, ya? sehingga apa yang dia sampaikan merupakan sesuatu yang memang pantas untuk disampaikan. Eh, juga kadang-kadang orang ketika dalam khutbah itu itu dalam pengalaman itu ya, dari pengalaman itu dia sudah niatkan ini, saya akan sampaikan ini. Tapi titik-titik mulu. Ada hal, hal lain yang memang bisa melengkapi itu. Tapi dia nak pergi ikut atau tidak jazak, ngabu atau tidak nyambung ini, ya. Meskipun dia bagus, kalau tidak nyambung jangan. Ya, kalau nyambung, ada. Kecuali kalau anda punya karoma, kayak Umar bin Khattab Umar ini khotbah lagi khotbah, saudara so, saudara begini. Jika khutbah ini tahu-tahu omongannya tidak ada omongannya sama sekali. Ayam masukkan, ayam kolang, ayam kolang, tidak nyambung ini? Ternyata pada saat yang sama pasukan Khalid bin Walid tiba-tiba mengalami kesulitan. Karena sedang apa? Diserang oleh musuh. Siapa pun komando dalam khotbah itu, naik domok gunung Enggak tahu dengan apa itu. Ayo nah, itu namanya apa? Karena namanya di Madinah. Ya. Nah, Kecuali kalau ada punya karamba kayak begitu. Tidak ya masih jauh kalau Madinah. Ya, nah kalau ada, -ada begitu kita ada apa kok ngomornya begini kok jadi begitu? Oh saya dapat karoma, berarti ngarang itu. <SILENCIO> kalau dia ngomong karoma berarti ngarang itu. Sudah karoma nggak usah dititain. Yang keenam, apa ini bahasanya lancar, ya bahasanya lancar. Tidak kemudian bertatih-tatih, abah jinuker-nuker, oh oh oh oh, ya awalnya lu nggak sampai-sampai, oh enggak, ya eh? orang tuhnya segera itu cepat-cepat ngomongnya itu, keamanan, ya itu juga laga tu, luar biasa laga lancar, Ih, makanya dilatih, biar orang itu pinter, kalau nggak dilatih, nggak keluar itu. Di tempat saya dulu ada uang besar. Kalau ngarang luar biasa, kalangannya terkenal betul. Tapi kalau khotbah, terus tak keluar, keringet keringet terlemes, tidak keluar. Temunya dia banyak tidak keluar. Kenapa? Tidak terlatih dia. Makanya itulah harus dilatihan itu. Atau menulis banatan. Isinya begitu. dengan memang mengalami itu. Sudah tidak bocor. Jadi apa? Khairul kalami Maqaw wa wajal. Sebagai ucapan itu. Wajar, teringkas, apa? Puncakup. Ada juga. Kita jemukan anak-anak pesantren, Baru drama atau khidbah di kota. Dia menggunakan bahasa-bahasa modern. Bahasa, bahasa, dia tidak mengerti apa itu maknanya. Kerana dia mengerti apa ini? Dari ajala, dari kata-kata modern. -kata, itu apa ini? saya lihat kaleng-kaleng itu muncul. Apa maknanya? Saudara-saudara, kita jauh dari hedonisme. Dia tidak tahu itu hedonisme itu. Asal pokoknya bahasa asing aja, pokoknya. Nah itu kan. Masa gini namanya, ya. Kemudian kita ke, setuju, ke, ke setuju. Kita terhadas di dalam membati pembicaraan, kerana orang yang wajar itu ada orang pintar lihat ya, kata-kata elit isterinya kan? Ada orang menengah, ada orang yang kelas bawah saya masih sesi pendidikan. Masa besar ada tiga, ada dua, ada satu, ada tulisan SPM, ada yang cuma SPM. Itu paling berat itu kalau digabungin kayak gitu. Itu. Ya. Bagaimana anda bisa memuaskan semuanya? Saya pernah mengalami itu di Sumatera, Sumatera Utara, Timidin. UMS, UMS sebenarnya di masa Sumatera. Ujazah Sumatera apa? Kusu. Ujazah Sumatera Utara ya, Kusu. Itu di gedung besar. Bicara, ini yang ada ini acara ini anak-anak dari pesantren belum pernah mengadakan seminar di perguruan tinggi. Mereka ada di panitia. Saya disuruh sebagai penceramah, beberapa pembicara tunggal dari pagi sampai sore. Walaupun <laughs> sembilan sama 4 Saya tanya, ini ada pembantunya? Enggak ada, Ustaz. Ada pembicaraan? enggak? ada, cuma Ustaz kehadiran. La haula wala quwwata kan, ya yang hadir anggota BJRTI, nah, mahasiswa, mahasiswa politik ke S2, ada S3 ada S1 dulu ditambung semua itu. Itu semua orang-orang pinter nah, dia kan. Lah tadi sebenarnya anak -an pesantren. -an, mana cara ngaturnya ini? Kalau saya kaya semilap ngantuk ini ya. Oh, dari keluar kaya semilap kaya silapnya kaya apa, teramanya, dua semua. Sebab so, waktunya panjang, jangan dua jam tak kuat saya. Maaf, saya sudah telat jadi saya tak sambut lagi. Jadi itu berarti dia tidak bisa membaca kajian. Ya, jadi kemudian. Kita bisa haruslah menyampaikan sesuai dengan porsi masing-masing. Untuk yang ilmuan apa kita bisa masukkan? Ya. Untuk berdagang apa kita bisa masukkan? Ha. Untuk masyarakat awam apa yang bisa kita masukkan? Kita balik lagi. Kalau berwaktunya satu jam, bagaimana bisa masuk semuanya? Terkater Ya. Itu perlu diperhatikan itu. Itu kembali kepada ketebakan dan kebedakan khatib. Jadi kalau khotbah cakap cuma lihat teknya tau, tapi tak lihat keadaannya dia. Inilah orang khotbah. Padahal ngan tau tak tahu, banyak banyaknya dia tidur bilang sudah diam sah. Tidak urus sama dia. Pokoknya tugas yang bacaan selesai sudah. Ini berarti tidak tahu, tidak keadaan itu. Makanya Imam Omar mengatakan, bagaikan Muslim. Kemudianlah maa'ashal al-Dzia alukaliman nas Allah Kami para Nabi diperintahkan untuk berbicara kepada manusia sesuai dengan kadar akalnya, ya, sesuai dengan kadar akalnya. Kalau neder kita lihat bagaimana salah satu khutbah terlama ada gabungan orang-orang kaya dan orang miskin. Ini dua hal yang terbeda kan. Kalau orang kaya, gengsinya tinggi. Ya, cinta sama hartanya, setigit rangin. Sombongnya, jangan tanya. Ya, penampilannya, wah. Isra'il, orang miskin. dia ya, rendah diri. Kadang-kadang apa? apa ini, eh, penampilannya kumuh. Ya. Kedua-duanya ada dalam di itu. Nah bagaimana anda bisa mengarahkan itu Supaya kena yang sini, kena yang situ Rasulullah SAW pernah Ditanya, didatangkan sama orang-orang miskin Ya Rasulullah Ya ada ahli udhur, ahli udhur bin udhur Ya Rasulullah enak orang-orang kaya itu Mereka paling banyak pahalanya Kita orang miskin, kalah sama mereka Nah mereka dulu sama Rasulullah Ya, kata Rasulullah, kamu kepingin lebih dari mereka. Iya, kami lebih, kami lebih. So, sudah kalau ada solat, baca surah Al-Ghamzah, Al-Ghamzah, Al-Waqaf, Kamu kalau melafalkan itu, kamu sama lebih mereka. Nah, mereka praktekkan. Ketika mereka praktekkan, orang-orang kaya senyum. Mereka praktekin juga. Hmm? Ayah orang miskin datang lagi. Allah, mereka pun juga sama kita pada dengan juga. Ah, kada Allah lalu wa yu'ti may yasha. Itu karena Allah yang Allah berikan kepada dia kehendaki. Ya? Jadi memang ada orang itu bisa beramal dengan hartanya. Bisa beramal dengan tenaganya. Bisa beramal dengan idenya. Bisa beramal dengan waktunya. Macam-macam ya? macam-macam orang itu. Makanya banyak diantara para sahabat yang kemudian ahli siyam. Yang lainnya ahli tiyam. Ahli puasa, ahli malam, ahli jihad, macam-macam. Dan Ibn Masud itu yang diketahui tidak terlalu banyak puasa. Tapi jangan buat alasannya yang tidak suka puasa ini. Bukannya, kenapa kamu jarang puasa? Ya saya orang yang melihat tidak kuat, lapar. Tapi saya ibadah kepada Allah dengan cara yang lainnya. Bisa begitu, ya? Sesuai dengan apa? Karena dia mukanya yang kurus. Allah maksudnya orang kurus. Sang kurusnya ketika satu kali para sahabat lagi butuh abah kurma, langsung dia naik. Nah abah bawa kurma, ambilin kurma buat apa? Saat itu, dilihat kakinya kelihatan kurus kecilnya. Jadi ketawa, kakinya kecil, ya? Kata Rasulullah, jangan kalian mempertawakan kaki Agaya Mas'ud. Sungguh demi Allah, kaki dia lebih berat daripada gunung Ustadz itu. Ya, makanya enggak boleh merecehkan sejarahnya. Ya, kemudian ini, bisa saja umpamanya, umpamanya. Kalau ini orang kaya, orang miskin. Kalau bicara duit enggak nyambung. Ya kalau bicara saudara, saudara sekuatan zakat tidak cocok, kalau miskin, di mana sekuatan zakatnya, ya, boleh saja saudara, yang kaya sekuatan zakat yang, yang miskin menerima zakat bisa nyambung, nah, kalau yang pahamannya tidak ketemu itu, bicara tentang mati semua, kalian pasti mati pahamannya kan, bicara tentang mati kena semuanya kan, yang kaya yang miskin, yang pintar, yang butuh kena semuanya, nah, makanya cari tema yang apa, kisah mengenak semuanya begitu kemudian ke-8 ke itu ketanduan di dalam menggugah semangat orang ketanduan dalam menggugah semangat orang ketanduan juga dalam menggerakkan apa perasaan orang yang hebat itu ada ibu jauzi dalam ayat seperti ini ibu jauzi itu hebat ini jadi ini seorang ulama Ahli dalam semua bidang Dia tafsir ahli Hadis ahli Sejarah ahli Apa ini bahasa ahli Pokoknya ahli semua ini kalau dia ceramah Subhanallah yang hadir Minimal itu sampai 50 ribu Minimal itu Dan waktu itu belum ada apa? Belum ada apa? Nik Belum ada sound Yang ada sampai seperti itu dan dia boleh buat satu saat orang tertawa, satu saat menangis. Dia pandir membawa, membawa apa perasaan perasaan orang itu termasuk khutbah yang yang berhasil. Ya. Sehingga orang itu jawab, kalau dia bicara tentang cinta, wah semangat hatinya, semangat untuk berjuang, semangat untuk berkorban. Ya, kalau kemudian apa? Ialah bicara tentang kufar Tentang kekuatan lawan Sungguh kerasa penting Dalam dina orang itu ah, Terhadap kekafiran itu Nah ini orang hebat ini Dia mampu lah membawa Perasaan orang Kan orang itu Yang paling utama kan Mainannya perasaan itu Apabila di perembuan kan Perempuan itu yang paling Dominan perasaannya Tapi laki pun Dalam drama seperti ini, Perasaannya Dominan betul Nah makanya inilah pandang-pandangnya kita yang berkata itu apa? Membawa perasaan orang itu Ya Capa kita bicara tentang Apa? Kesedihan Tapi ceritanya Yang eh, membuat ketawa Ketika bicara tentang tertawa, Bahannya contohnya Yang sedih-sedih Gak dosok Ya Masing-masing dengar apa? Dengan kabarnya Ya Kita dia bicara tentang keberanian Orang itu itu keberaniannya Begitu jadi bicara tentang rasa takut kepada Allah sehingga melahirkan orang itu pada tumbuh rasa takutnya kepada Allah. Jadi apa perasaannya apa? Dibugah lagi. Kemudian yang Luasnya wawasan Bagi khutbah yang dia sampaikan. Dan ini ee, membutuhkan bataan yang banyak dan pengalaman yang luas. Dia bicara tentang dunia, dia bicara tentang akhirat. Ya. Jadi dalam khotbahnya mengandung apa? Dunia dan akhirat. Ya. Kalau kadang, -kadang banyak kan khatib bicaranya akhirat mulu, dengannya kayak jungjung, kayaknya dia itu dalam akhirat aja itu. Enggak cocok He? Ya. Jadi kita bicara akhirat tapi dari abad rantah. Dari realitas Ini penting sekali itu. Juga abad dunia dan, dan, akhirat. dan itu akhirat apa bagaimana seseorang itu bisa mampu seperti itu dia disebutkan ini, bagaimana bekal-bekal seorang apa, khatib atau tidak itu yang harus memadai makanya seorang khatib itu perlu dia tidak hanya menguasai satu bidang tapi menguasai bidang-bidang yang lainnya makanya kita untuk apa, pendidikan para mahasanri kita itu meskipun masing-masing sudah ada spesialisasinya ada spesialisasinya akhidah ada Al-Quran, ada Al-Mahadir ada fikir dan sebagainya tetapi masing-masing menyampaikan ilmunya di depan yang lainnya, sehingga apa bidang-bidang lain mendengarkan apa yang yang apa yang disampaikan oleh spesialisasinya itu yang ke-10 yang ke-10 nah, penampilan taklannya ya wangi bajannya jangan jadi pauya baunya ta ha? apa dengan kepala ya ya Allahnya khotib bau banget dan pelindung omongannya enggak udah, udah ya. ya. apa udah lewat duluan dia iya itu apa sesuai bicaranya jangan berlebihan apa dalam apa entar amanat orang menfilat juga ya. masing-masing dengan kapasitas dan kadar yang yang memadai, ya. Eh, itu pokok-pokok jadi -pokok para agar eh, adab dalam berkhidbah. Adapun eh, bekal bagi para dai ini penistawi, karena di sini banyak para dai perlu untuk eh, mengingat-ingat ini bekal yang perlu dipahami supaya di dalam berdakwanya itu mengandung berbagai macam unsur kekuatan yang dapat mempengaruhi apa ini jamaah apa dan itu kemudian dapat membuat keberadaan lebih baik. Juga bisa bayangkan bagaimana kalau seandainya seorang dokter melihatnya nggak pakai alat dia, ya. kami tadi nggak orang laku, ya berarti dokter ini cuma pakai perasaan toh. Biasanya kan orang pakai alat dia ya. jantungnya ini cuma tidak tenangnya gitu ya berarti jangan-jangan dokter jadi nggak ini gitu. Jadi perlu alat itu kan? Bagaimana seorang ahli apa ini pertajuan tadi dia tidak punya orang peralatan untuk ya, bagaimana dia menata dan sebagainya itu. Ya, dia pas bersehar, harus pakai alat. Begitu pula dai dia harus belajar pakai alat-alatnya alat itu ilmu yang dimiliki itu ketika dia berdakwah Jadi ada tiga langkah yang harus dimiliki oleh seorang dai supaya dia sukses di dalam berdzawanya. Yang pertama, ilmu ya, Ilmu ini yang harus Terus melalui si jari ya, Makanya tidak boleh Kita berbicara keseluruhan dengan ilmu Yang kedua adalah Ikhlas Jadi apa? Akan menyampaikan, sedang menyampaikan Sesudah menyampaikan, dikoreksi betul Ikhlasannya itu ya. Dan yang ketiga Menyayangi manusia Asalnya masing-masing dengan Dengan kadarnya Ya, makanya hajat di Yusuf seorang penguasa yang bersemangat. Abang ini nasihatnya seorang dengan puasa yang kasar di depan orang banyak. Kata dia, eh, kamu tidak lebih baik daripada Musa dan aku tidak lebih buruk daripada Fir'aun. Tapi Allah mengatakan kepada Musa, terkila kamu kepada Fir'aun dan sampaikanlah dengan cara yang lembut. Ya, Allah mengatakan bahannya sebagai mengambilkan dengan cara apa? yang lembut ya makanya perlu dalam kata kasih sayang ya, kita itu ketika menghasilkan orang bukan karena jentung, bukan karena gemis tapi karena kasihan kasihan orang saudara-saudara kita kok masuk ke syirik itu kasihan saudara, -saudara kita kenapa kenakan jid'ah itu kasihan saudara, saudara kita kenapa kok dia terlibat dengan perselingkuhan itu kasihan saudara, saudara kita kenapa dia kok sampai atau merokok begitu Kasihan kepada kita, kenapa kemudian dia menjadi pencuri seperti itu? Nah, kenapa dia bohong seperti itu? Kita dasarnya apa? Kasihan. Sehingga kemudian kita menarik dia, membawa dia supaya menyadari kesalahannya itu. Ya. Nah, dengan itu makanya dia akan mampu untuk apa, ini, ya, membawa orang yang ini diperbaiki itu secara tepat. Yang pertama, ilmu yang paling dikuasai oleh sang adalah ilmu Al-Quran. Nah, ya, ini yang paling dasar, ilmu Al-Quran. Tiada sumber utama dalam Islam dan asas daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada lautan yang kemudian abadi ditelusuri, didalami oleh para ulama yang karenya. Jabir Abi Abjad itu seorang budak, makanya para ulama dinas kata Abiin di itu kebanyakan para budak. Ketika kemudian harus dilakuk, sebagai gubernur Mekah itu ketemu sama Umar di Askolan, ditanya, kamu tinggalkan wilayah kekuasaanmu itu, yang melayani kamu jadi gubernur siapa? Kata Hariz dia bilang, kedua dia Siapa Sebabnya dia budak itu? Dia seorang uh, mantan budak. Musa akan musyrahkan kekuasaan kepada mantan budak. Tetapi kebuden azmi azakan yang ramah mukmin, orang yang apa Quran, tahu tentang faraid, tahu tentang hukum. Amma haza, faqad Kalau begitu kamu benar. inna Allah yaza Allah yang mengangkat Al-Qur'an akwaman dan yaza bih akharin. Allah akan mengangkat seseorang itu karena kedekatannya dengan Al-Qur'an dan Allah akan merendahkan seseorang itu karena apa? Jauhnya dia dari Al-Qur'an, ya. Makanya harus kita dengan Al-Qur'an. Apalanya persyandah, pengetahuannya tafsir kalau saya digali Ya itu semua akan memperdaya apa pengaruh dalam perbanyak dalam teramanya dalam dakwahnya makanya Allah mengatakan di dalam surat Qaf ayat 25 bagat kirubul Qurani mayyakahuain. Ya, peringatkan manusia itu dengan Al-Quran bagi orang yang takut terhadap ancaman. Ya, kalau orang itu dengan Al-Quran sudah tidak berkemil tidak apa tidak berubah, tu dengan apa lagi, ya dengan apa lagi tidak akan berubah kalau beranak ya? beranak, tidak ada tidak berubah, makanya Al Quran menjadi langganan terutama untuk kemudian kita menyampaikan kepada kita, ya kemudian tentunya orang yang eh, seka dengan Al Quran dia akan membaca Al Quran dalam apa ini baca nariannya dalam taajidnya, dalam salat-salatnya, ya, pada waktu-waktu luangnya setiap salat ya, berhubungan dengan ya. dan Al-Qur'an kemudian dia mana perintahnya mana larangannya, ya, mana kemudian apa hukum-hukum eh, eh, yang kemudian harus digawi karena Rasul mengatakan khairukum man ta'allama Al-Qur'ana Al tu'allim, sebaik-baik kalian yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, Tiada perlu mempelajari tafsir. Tiada perlu mempelajari Tafsir Al Quran untuk lebih mengalami apa yang tertuang di dalam Al Quran itu banyak diungkap dalam tafsir dan tafsir ini banyak sekali. Ya, tafsir ini banyak sekali. E, ada tafsir yang ringkas, ada tafsir yang yang apa? Yang luas. Ya, seperti tafsir ini e, dalam Ilmangan kawan Syekh e, Saadi itu ringkas. Ada tafsir yang apa ini sedang Seperti tafsir apa e, Ibn Qafir Atau Ibn Qafir Itu ringkat apa sedang Ada tafsir yang panjang Apalagi berkaitan dengan masalah hukum Yaitu apa? Tafsir Al-Jal, Al-Ihtan, Al-Qur'an Kalangan al qurl Itu panjang Ada itu tafsir yang memang membahas Banyak perbedaan-perbedaan Sehingga kemudian di dalam cara bahasa, secara faedah, usulnya dan sebagainya Seperti azwaul bayan, Ya, kita kira-kira-kira karena manusia kritik Ya Taksir ini banyak sekali Makanya kita perlu apa? Mempelajari taksir Ya, untuk Menguatkan Penguasaan kita tentang Al-Qur'an, sehingga Banyak orang kemudian menafsirkan Al-Qur'an dengan pikirannya sendiri hanya salah Contohnya Saudara-saudara, jangan membuat fitnah sembarangan. Sesungguhnya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi kalau ngomong, jangan mengfitnah orang. Padahal ayat ini, walfitnahu ashadu min al kathul, kaitannya dengan syirik. Fitnah yang dimaksud dalam ayat itu adalah dengan syirik. Tapi fitnah yang dia katakan bicara apa? Sebenarnya masalah apa? pembicaraan, riba, adi domba saya tidak nyambung ketika bicara tentang orang-orang menjadi -orang yang berani kemudian laga ya, kalau keberanian itu dia siap untuk mati syahid maka kemudian berlaku cuman aku kan itu dibodoh kalau Allah katakan saya lupa jadi kemudian luka jangan kalian lemparkan dirimu ke dalam kehancuran itu pernah dialami oleh Abu Ayyub al ansari ketika ada seorang pemberani maksat ke depan menghadapi musuh iya, kamu biar melakukan apa, perjuangan membela adama Allah, begitu beraninya sehingga orang-orang terkutuk -orang, orang itu berani banget ya, dia apa ini kena ayat al-Fu'an lewatul puja edikum illa tahluka jangan kamu lepaskan ini ke dalam kehancuran kata Abu Ayub, jangan kamu ngomong seperti itu orang ini tidak termasuk ayat ini Karena saya tahu ayat kelicapan turunnya bagaimana turunnya, untuk apa maksud ayat itu ayat itu berkaitan dengan orang yang tidak mengeluarkan hartanya di jalan Allah mereka itulah yang akan masuk ke dalam kehancuran itu ini tidak tepat ya, tidak tepat ayat ini sekarang dipakai juga untuk dahil mengharapkan rokok kalian jangan merokok walau tu tu blaizi kum ila tahluka Ya itu juga ahlinya banyak apa salah apa salah apa salah arah tidak tepat sasaran. Kadang-kadang waktu tidak usah pakai jalan itu yang lainnya. Nah yang lainnya di surat al-Araf ayat 34 disebut ini. Ya dihului aleihim tayyibat, dihului dihului aleihim tayyibat, walihului aleihimul khabayi. Ya Allah itu Rasulullah ditugaskan untuk menghalakan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Apa maksud buruk, -buruk. saja? Ukurannya apa? Ada ukurannya? Kalau katakan buruk itu apa ukurannya? Kalau orang itu pemujaan Mukanya buruk, wah ini, wah ini, wah ini, tidak nah, betul. Ya. Ukurannya buruk itu apa? Nah, di ketika kaidah yang kalian itu maksudnya adalah kullu ma al Makanya kita mengabarat Allahumma inna a'udzubika min al-khubuzi wal khaba'is. Ya? Syaitan lakibul duru dan laki dan laki dan laki itu duru kada jadi duru. Jadi durunya apa? Ketika itu kullu ma yadurru ad-din Semua yang merusak dan agama dan badan itulah keluar, karena dia duru. Itu namanya khaba'. Semua yang merusak agama dan badan masuk dalam badan dari ya Dan banyak lagi dari yang lainnya. Jadi harus tetap khasaran. Tadi pagi saya di Kepos mas, mas saya minta itu. Kalau bisa saya pasang di sini apa. Jadi orang yang rokok itu disebutkan. Ya. Saya cuma tahu dalam seni di Malaysia. Dalam satu batang rokok itu, ketika orang merokok sampai habis, itu sama berarti dia mengisap 4.000 racun. Racun itu diterangkan kemarin itu saya lihat itu satu racunnya untuk racun tikus. Itu yang ada dalam rokok itu. Racun untuk menghilangkan putih, buat wanita itu. Ya, racun untuk oh, untuk karbol. Hei, ya. racun untuk wah macam-macam itu. Aku betul. Saya minta, enggak ada pak, cuma satu. Tapi orang tua harus ini, enggak ada yang merata, insya Allah. Menurut saya, ada yang merata itu stres, Ya, stress ya. Makanya jangan merotok. Kemudian yang ketiga, dua pengen apa? Menguasai tentang sunnah. Belajar tentang sunnah. Ya, harus belajar kenapa? Tentang sunnah. Karena kita enggak akan faham tentang Al-Quran kalau tidak merujuk kepada Sunnah Rasulullah Shallan. Makanya Kita sekarang berserang saja dalam kajian-kajian Kita umat Islam Lebih banyak yang dibangun semangat Ya Dalam ceramah-ceramah, dalam bedah buku Dalam kajian-kajian ya, Jarang mengungkap tentang sunnah ini Makanya hadis-hadis nabi jarang dibawakan Perlu kita dari sunnah itu Saya Bukhari, saya Muslim Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, kemudian Sunan Az-Zuhqi, kemudian Sunan Ad-Darimi, Al-Musnad karya Imam Ahmad, Muadzam Ma ath itu semua perlu dikaji supaya kita kuat di dalam memahami Islam. Nah, di sana sudah dikeluarkan oleh para ulama mana hadis yang sahih mana yang tidak sahih? Biasanya kita sudah tidak perlu belanja lagi, tinggal tinggal apa? Tinggal makan aja, lima sahijin semuanya. Makan aja malas, gimana kalau suruh belanja? Iya. Nah, Maknanya kita perlulah mendalami itu semuanya. Kemudian eh, para dai perlu mendata tentang syuroh al hadis. Kadang-kadang hadis itu apa yang ini sulit dipahami. Kadang-kadang katakan ini uti itu jawabnya ayat Aku diberikan oleh Allah kata kata sedikit tetapi mengandung makna yang dalam. Ya itu mata pelajaran syuruh seperti Fathul ibadi, Syaikh Sa'ib Bukhari. Itu dikalang oleh ibu hajar selama 25 tahun. Muka bunganya saja dia membetul itu 5 tahun. Syarah itu dibetul 25 tahun. Makanya Imam Sholkani seorang ulama hadis dari Yaman, yang tadinya kaidi kemudian berubah jadi sunni yang tulis kitab Al-Awtar itu kan ulama luar biasa itu termasuk al hadis. Maka kemudian beliau diminta untuk abang mencerah Sayyid Qari dia katakan Zaidul Qadhal Fatah. Yeah. Tidak ada hijau setelah kata masjid, tidak ada lagi orang yang bisa membuat lebih baik daripada Fatul Dari. Ya, karena memang kedalaman ilmu yang ada dalam Fatul Dari itu Tidak oh, tahu berapa ribu kitab dengan itu. Padahal di masa itu, tidak ada lampu kayak kita ini. Kita ada lampu, ada komputer, ada apa. Kalau tidak pintar-pintar dua tahun ini, ya sudah perawatan. Ya. Cuma alasannya banyak virus Ustadz. Ya, Yusuf itu Al-Gurus itu kita biar diselesaikan dengan Yusuf itu ya jadi kita akan berada apa suruh apa sunan jadi terkelangan sunnah-sunnah nabi lewat syarah para ulama Ya, sehingga menjadi jelas umpamanya banyak orang sekarang ini kelompok-kelompok jamaah-jamaah aliran-aliran paling banyak untuk supaya merekut orang masuk ke dalam jamaahnya dia ya, bukan mati mata, walau safunuki biyah, mata buta kan zahiriah. Kalau kamu mati juga enggak mati aja hijau. Ayo masuk hubungan sama akan. Kalau kamu mati hijau. Itu dijadikan aroma marketing untuk menarik orang ke dalam kelompoknya. Ya. Nah, itu keliru karena itu salah penempatan. Ya. Nah, kemudian Syarhussunnah Ibnu atau syarh salah pahamussun, Imam Hawi atau Taqaddul Ahli. Apa itu syarat sunan apa at-tirmizi kemudian aul maqbul syarat sunah di itu semua menjelaskan termasuk al-abali uh, al-nhaifuhu hadis Nabi itu itu mengkatakan ungkapan-ungkapan yang sulit di dalam hadis-hadis Nabi itu semua menambah apa wawasan kita di dalam memahami apa as -sunna. kemudian perlu juga para da'i mengetahui apa saja hadis yang dhaif dan palsu. itu sudah oleh para ulama. Seperti diantaranya Imam Suyuti Al-Hilyah Al-Mustanib fi Hadis Al-Mawdu'ah. Kemudian juga sampai ini eh Imam Syaukani Al-Fawaid Al-Majmu'ah fi Hadis Al-Mawdu'ah. Kemudian juga juga mau ada kitab Al-Mawdu'at. Kemudian Syadzawi huwa kitab fi hadis dhaifah. Kemudian al ad Muskitat apa ini kasul kafah itu semua mengungkapkan hadis-hadis yang palsu. Ha? Seorang ulama mengungkap tentang berapa hadis palsu yang dibetulkan oleh orang Syiah tentang Ali bin Abi Thalib saja dikumpulkan sampai 3000 hadis, ya? 3000 lebih hadis yang dibetulkan palsu tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib perbelahan saja oleh orang Syiah itu. Nah, itu mereka tahu. Kalau orang mengatakan Anamadunahil ilmi walid wa jabuka, ini banyak juga orang syaitan. Saya adalah kotanya ilmu, Ali adalah pintunya, Ali situ tidak saya. Ini juga orang mereka. Ya. Dan banyak sekali hadis, -hadis yang ingin apa, kita terungkap di dalam kumpulan hadis, hadis yang baik dan palsu itu. Selain tentunya ilmu tajibah ya, seperti yang kita pelajari. Pada kajian-kajian kita itu harus didalami oleh para dai di dalam proses memahami taufik, Tauhid ada uh, rubuhiyah, asma wasifa dan taufik al uluhiyah. Nah kemudian uh, juga dai perlu memahami tentang ilmu fikih, ya, karena ilmu fikih berkaitan dengan masalah Ibadah-ibadah praktis, berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan bagaimana mengurus keluarga, ya, itu masalah-masalah fikih ini penting. Nah, Insyaallah nanti pada menujuan akan sudah mulai dibicarakan masalah Fiqusiyam, Fiqi tentang Ramadhan. Ya, itu perlu dipasai ilmu Fiqi, termasuk diantaranya juga masalah Subfiq. Kemudian ada juga ilmu tentang Sirah Nabawiyah. Ya, termasuk penting supaya mana di dalam berdakwah, metode di dalam apa ini menyadarkan orang, Metode di dalam perjuangan. Tidak terlepas daripada apa yang dajarkan oleh, Dan contohnya oleh Rasulullah SAW. Banyak sekali buku-buku dan kitab-kitab tentang masalah Syiar Nabi. Kemudian eh, ilmu tentang akhlak, ya, itu juga banyak sekali yang juga perlu dipahami. Kalau saya sebutkan kitabnya banyak sekali yang nampaknya cukup apa-apa ini eh, berpengaruh dalam para ulama itu adalah ada di buku. Meskipun ada bufak, sudah ada upaya untuk mengeluarkan Manasai dan Manasai Itu mengandung akhlak-akhlak Yang biasa saya abah ini gunakan untuk kajian di radio data sebagai kemisirnya Ya, ya Baratulah Fikon terakhir Bahawa kita kemudian perlu ilmu masalah apa? Masalah pariq, masalah sejarah Ya, Ilmu tentang sejarah perjuangan umat Islam oleh zaman Rasulullah sampai sekarang ini juga perlu dan termasuk sejarah para ulama. Ya, sejarah para ulama itu juga termasuk perlu. Nah, selain kemudian eh, tentang masalah apa ini bahasa, ya, bahasa juga perlu. Nah dengan demikian kalau ilmu itu tadi dikuasai secara baik oleh saragi, Insyaallah maka dakwahnya akan mengandung apa unsur-unsur positif yang akan dapat eh, menggugah dan menangankan nilai-nilai yang baik kepada umat ini warahmatullahi wabarakatuh sampai di sini kajian tentang masalah eh, dakwah dan da'i kita anggap cukup insyaAllah kita lanjutkan pada bagian yang lain kelanjutan kepada kajian kita atau kemudian kita akan bahas tentang setiap siang pada minggu yang akan datang insyaAllah kita masuk ke data pertanyaan sebelum disampaikan apa, ini jawaban terhadap pertanyaan yang kemarin tentang apa Oh, Mengaji di kuburan Ustaz Tuhan membanyakan ada seorang datak yang merasakan bahawa feelingnya yang dirasakan benar terhadap bila besok ada orang yang meninggal dan sekarang dia merasakan feelingnya dia sendiri akan meninggal pada waktu X yang tidak akan lama lagi dan si selalu apa ini haa umurnya tidak panjang dan hindi kepada Allah dan Rasulullah istilah menyemangati untuk jihad dakwah dan kawakal yang terhasil adalah Allah sehingga sikap tersebut terjawab pada kegiatan sehari-hari kadang-kadang termenung, kadang-kadang berkusat, so, ada yang namanya sarasah kirakat, itu bisa benar Ibn Khayyim menulis kitab namanya firasat jadi suatu firasat dalam diri seorang mukmin ada sesuatu yang akan datang firasat ya bisa benar itu tergantung daripada kualitas keimanannya tapi kalau sudah menunjukkan mau mati tidak ada yang tahu nah wa ma taqdiri nasun ya tidak ada satu pun jiwa yang tahu di mana dia akan mati? Kapan dia akan mati? Jangankan mati. Apa yang kamu lakukan besok, tidak orang yang tahu. Ya, pada akhirnya diselesaikan ini faridul jahilah kau dah. kamu bicara besok aku akan lakukan begini begini begitu. Ya, makanya di akhir surat Luqman, di sana disebutkan apa Rahasia Allah yang tidak diketahui kecuali Allah. Dan ini bisa jadi yang ditanyakan kemungkinan dia beban syutan apalagi ada indikasi dia termenung ya. kalau termenung ini kemungkinan dia termasukkan syutan Kamu mau mati ini. Ya. kemudian ditakut-takuti ya. makanya kalau orang itu atau mungkin memang dia sudah kronis penyakitnya kalau sudah kronis saya ya, tidak ada harapan mati saya tidak ada harapan mau mati kalau ada begitu dia berdoa kepada Allah ya Allah kalau mati itu lebih baik bagiku matikan, kalau hidup lebih baik bagiku hidupkan, gitu, ya tidak ada menon-termenung kayak gini ini. Jadi istrinya bagus ini, mendorong untuk berziat, berziat bagaimana? Kalau umar dia sudah terkapar, dia nggak bisa, tapi dengan berzikir ya dengan apa? Tetap menggelantang sholatnya istiqomah, ya istri ini bagus ini, istrinya mendorong suaminya untuk istiqomah, jangan bicara masalah. Mau matinya, kalau mau mati semua batal mati. Tapi beritanya kan besok, besok yang mana? Besok tidak banyak, besok, besok, besok tidak besok, namanya kan? Makanya itu bisa jadi badan setan. Bagaimana utamanya belajar kristologi? Belajar kristologi ini tidak dibolehkan kecuali orang yang paham tentang ini. Ya? Kalau anda berbahaya malang, ya. Jadi kalau seorang ini mendalami kristologi Sebaiknya dia memahami tentang yang hak Sebelum dia memahami yang batin Perlu dia memahami apa? Yang hak Sebab kalau dia bilang yang hak Pelajar yang batin Nanti malah berpengaruh Jangan-jangan Yesus ini benar ya, Bagaimana Tuhan? Nah bahaya itu kan? Ya. Dan ini adalah merupakan Godaan setan itu Dan keliru banyak orang Mengajar para kristalogi semua orang yang kira kristalogi Semua orang yang kira kira kristalogi itu Para ulama di Allah berkira itu Para ulama salah di yang begitu. Bahkan yang tahu kristalogi Tidak pernah tahu orang yang kira kira kristalogi Buktinya itu Syah rahmat Allah Berlaku Dr. Khalil Zender menantang Siapa di antara ulama kalian Wahai pendidikan Islam di India Yang siap berdebat dengan saya Mari maju Siapa yang kira kristalogi Taala ada Tau tahun ke hamba Allah yang rahmatullah ini. Saala dal desa. Saking dia orang besar. Orang dia tahu. Dia tampe dal kampung dal desa, tampe Filipina. Hulu pindah. Salah itu dakr itu. Maka kemudian dia apa? Menjadi suka. Dia terkenal enggak, Tidak dikenal orang, dia pergi ke Mekah itu. Saya mati di Kak. Sebelum mati itu ketemu orang yang tahu tentang dia, ini juga diminta untuk mengarang kitab namanya Idharul Haqq. Dari buku dia, menontonnya Ahmadidat. Ahmadidat ketika ditanya bagaimana anda menjadi Kristalut yang hebat? Ya dulu saya ini sebenarnya tukang kawan-kawan. apa? Orang jual apa? Jual ini? Wawong! Tapi ketika sering dibatangi orang Kristen, mau Kristen, Kristen, kristal, kristal. kesal saya. Akhirnya saya pelajari Idharul Haqq itu. Ya, kata berkata, sampai saya mengerti betul, baru saya dapat. Dan itu kemudian saya, Abah Ahmad juga belajar juga masalah, masalah. Quran, masalah Sunnah saja. Jadi sekalian bahaya kalau langsung belajar teologi tanpa dipersiapkan suatu pemahaman yang betul tentang Islam dalam diri orang itu. makanya lihat banyak orang yang mengajar tentang teologi bermasalah. Contohnya dalam satu kesempatan seperti saya lihat dalam visi di. Cepat antara kelompok islam dan kelompok nasyarah. Nah, salah satu pendeta nasyarah itu, sepertinya dia sudah banyak membenarkan islam. Apa kata komentar dari banyak orang itu? Ya, eh, berarti dia beslam itu, beslam itu. Apakah beslam yang dia menunjukkan dua kali masyarakat? Ya? Jangan kan cuma ngomong kalau dia sholat, kalau dia puasa, kalau dia haji, hati, kak itu, Haji! Tetapi dia bukan orang Islam. Soalnya dia belum mengatakan dua kali Masyarakat, saya islamnya itu. Nak karena yang tidak akan Padahal itu banyak Islam lagi. Nah, makanya ini kalau tidak didasarkan kepada apa pemahaman yang benar. Memang nah, betul. Itu adalah jahili perlu kita fahami. Tetapi, harus pahami Islam dulu. Makanya nah, kalau berkata mengatakan layak ariful Islam, malayak ariful jahili. Islam dulu, tapi pahami jahili Ya, bagaimana cara mendudukan antara khotib yang berilmu sahih dengan yang berilmu dai? Caranya dari penyampaiannya, dari yang dia bawakan, ya, dari yang dia dia bawakan, keterangan yang dia sampaikan, perutuhan apa yang dia bawakan, itu semua menunjukkan kualitas dai itu. Ya, nah kalau khutbah ukurannya kata Rasulullah min ma'innan cerdul diantara ilmu kedalaman seseorang itu kadang-kadang kalau khutbahnya pendek salatnya panjang kalau yang khotbah itu panjang khutbahnya, itu menunjukkan kualitasnya kurang bagus ya jadi kalau hal itu pendek padat ya itu makanya bisa jadi ukuran yang sampaikan Rasulullah dari itu. Bagaimana kalau bagaimana kalau memajangkan kuku pada saat berperang, apakah termasuk mengikuti jalannya setan, sedangkan keterangan tersebut terdapat dalam kitab Qaul Sadid. Mana ada Qaul Sadid yang menyebutkan kalau perang kukunya panjang, saya tidak tahu itu. Di mana Qaul Sadidnya itu? Ya, itu siapa nanya ini? Ini ada Qaulim Shadid, mungkin ada itu. Qaulim Shadid berarti kata-kata yang keras. Kalau Al-Qaul Shadid, itu kalangan Syekh Sa'adid. Saya belum menemukan di sekitab itu ada. Kalau perang pakai kuku yang panjang. Apalagi sekarang, perang tidak pakai kuku. Memang perempuan, cakap takaran. Ya, Sekarang sudah pakai kerudal balistik, kerudal Ya, Tetap saja, tidak nah, betul itu. Mungkin aja waktu itu ada orang yang kemungkinan ibu ibu dia ya, bersepak apa, dia perubahan, ada musuh di perahu musuhnya itu mungkin aja itu. Tapi saya tidak tahu pada zaman syariat. karena Allah mengajarkan apa ini bagian dari bagian fitrah ya. Selain fitrah itu jangan ada apa, dia apa? kuku, ya. Itu diperangkat oleh Imam Nawawi dalam caranya itu tidak melebihi 40 hari. Menjukur buku, menjukur kumis, menjukur bulu ketua, bulu yang bawah, itu semua jangan lebih daripada 40 hari. Bagaimana kaitannya yang kita dengar, kita sampaikan pada anak istri, sedangkan ada keterangan dengan siapa yang menyampaikan apa yang dia dengar, Saksikan bahwa ia itu pembohong. Ia tidak titik pembohong. Maksudnya itu orang itu kayu dengar semuanya yang benar dan yang enggak benar. Ya Rasul nazaran kata benar ikadibal anyihad kita di kuli masanya. Ma Cukup orang itu dikatakan kata membohong, kalau dia menyampaikan semua yang dia dengar. Sebab yang dia dengar kan enggak semuanya benar. Yang benar saja yang disampaikan. Ya, kalau yang gak benar jangan disampaikan ya atau atau apa yang dia dengar belum siap untuk disampaikan pentamanya anda punya istri temburuan dengar habis pengajian saudara-saudara Ibn Abbas mengatakan so baik lelaki itu yang paling banyak istrinya orang-orang istrinya lagi apa tapi menunjuk suaminya tak ada 7 pengajian. Ustaz mengatakan sebaik-baik so, lelaki yang paling banyak istrinya. dan ya, nampak itu perempuan sudah. cemburuan diomongin langsung begitu. Ya. Jadi apa? Terlalu pengusian. Ya. Ya, sesuai dengan keadaan kita sampaikan apa yang bermanfaat buat mereka. Ada seorang kawan yang sedang kuliah. Tapi banyak sekali fitnah dari perempuan yang ia... Alami, Kalau ia menikah Harus memutus kuliah Pertanyaannya Bisa tak kuliah sambil menikah Kenapa tidak? Paling enak itu <SILENCIO> Kuliah kan eh? Kalau tidak Daripada Fitnah ya. Kalau tidak Fitnah itu Menyebabkan Dia akan terkromos Maka kuliahnya Terlalu banyak Dia menikah Kan tidak ada halangan ya? Apa Menikah sambil Sambil kuliah Saya kan batas lima jadi sisanya untuk apa? Mendekat, Insya Allah. Dan tambahnya untuk selanjutnya kita sampaikan kepada saudara kita, maksud mana? Maksud di mana? Ah? Jangan sembunyi kamu maju. Ya, Kia ya, kemarin ditugasi dan misalkan pertanyaan untuk mengungkapkan tentang masalah apa? Membaca Quran, larangan ya, membaca Quran di itu kurang. Ya, itu samerta guru. Sampai enggak? Lah? Iya, cukupnya aja. Ya. Alhamdulillahirobbil Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila ya. Bapak-bapak, ibu-ibu serta ikhwan sekalian, jadi saya akan menyampaikan salah satu pertanyaan yang Kemarin dibebankan jawabannya oleh saya. Itulah tak hadis apa membaca Quran di atas kuburan. Setelah saya telacak dalam kitab at Taqiroh fi Ahwalil Kubur, eh, fi Ahwalil Ma'uta wa Umuril akhirah itu berdalil dengan sebuah asar dari Imam Ahmad. Itu jadi itu adalah perkataan dari Imam Ahmad sendiri suatu ketika Imam Ahmad mengatakan bahwasannya membaca Al-Quran di atas kubur itu adalah bid'ah ada salah seorang murid beliau itu mengatakan bahwa Imam Ahmad apa pendapatmu terhadap uh, salah satu perawi dari siapa? sahnya Imam Ahmad ya, Muammar bin siapa? Yang situ, saya agak lupa namanya Ustaz Terus. Uh, Imam Ahmad sikah deh sikah lah saya aku juga ee meretat bunga kalau begitu saya pernah mendengarkan dari saya itu dia meriwayatkan hadis bahwa dia menyampaikan lewat ya, dari Ibn Umar bahwa beliau pernah menyampaikan hal tidak apa-apa membaca Al-Qur'an di atas kubur cuma redak hadisnya dalam kitab ini Tidak ada Nah, untuk ngelajaknya saya butuh Perlu banyak waktu dan banyak kitab Sementara marah didusnya terbatas Dan saya punya banyak kesibukan Jadi Redaktifnya <tuh> <tuh> habisnya Tidak saya temukan Yang jelas tadi kasusnya seperti itu Kalau memang bergalil sama dalilnya Imam Ahmad Ya seperti itu Apa yang saya ungkapkan tadi Gitu ya kalau dalam fatwa Rasulullah juga disebutkan tidak ada satu hadis pun yang jelas yang menjelaskan bahwasanya dua Rasulullah membaca ayat Al allora Qur'an di atas kubur. Yang ada adalah apa untuk mengurangi beban orang yang Rasulullah waktu itu tahu ada orang yang dianggap di atas kubur Rasulullah mengambil jahannya, jahan ya jahan cupong yang masih basah ditancapkan di atas kubur itu dan Rasulullah mengatakan bahwasanya Uh, orang yang di dalam kubur itu akan terkurangi agaknya selama dahan itu masih basah dan ketika sudah kering uh, akan dihadap lagi orang yang di, di, di dalam kubur itu itu itu dan sebenarnya yang menjadi permasalahan inti itu adalah sampai tidak pahala orang yang membaca Quran dan apa pahalanya itu dihadiahkan kepada orang yang mati dan itu dalemnya Banyak cuma dalam alhamdulillah itu Banyak persisian uh, Atra hadis wahih Dalam riwayat imam muslim Yaitu Ikra'u alamautikum yasin gitu ya. Kalau dalam riwayat Imam Ahmad Dalam musnadnya disebutkan Yasin kolbun quran uh, Surat yasin itu adalah Hatinya al quran Nah Permasalahannya Nah, apa makna bahasanya perintah Rasulullah Bacakanlah pada Orang yang Mati kamu dengan surat yasin Itu dalam menaskir, eh, Menjelaskan hadis itu Ulama berbeda pendapat Ada yang menjelaskan bahasanya Maksudnya mati itu adalah Ketika mau mati Bukan sudah mati Jadi kalau mau mati baru dibacakan yasin Kalau sudah mati ya sudah dibacakan Tapi ada yang berbeda Oh gak apa-apa, oh, maksudnya adalah ketika sudah mati Cukup ya Saya kira itu Jadi untuk tahrir hadis yang disebutkan dalam kitab juga Dalam kitabnya yang disebutkan Ya gak ketemu Tolong disuap, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat Sebetulnya masalah ini kalau saya sampaikan satu malam pun gak habis Jadi uh, Usah hati atau selamat kurang lebih Tiga hari saya buka Maro jit kita kita yang kalau ditumpuk mungkin mungkinnya sekini itu saya cukup sampaikan 5 menit Jadi semoga antum sekalian mengamalkan taat. Eh wallahul muwafiq wal warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin ini satu contoh ya, bagaimana mencari satu hadis ya. ini dia saja la datang. Ya. memang begitulah namanya ilmu. Bukan cuma dia, ada ulama-ulama besar. kadang kadang mereka cari eh, satu hadis itu, satu minggu tak ketemu. kadang kadang istrinya bawa makanan pagi sarapan pagi, dia tak boleh. Siang timu dia cari terus. Siang bawa makanan siang meletakkan masih utuh dipanggil ambil pagi. Nah sarapannya jangan jangan caro. Dia tak sempat makan lagi. Sampai nyari penasaran terus tuh sampai malam bawa makan lagi yang siang masih utuh, bayangkan kita, ya. Jadi karena otaknya bagaimana mencabutkan hal itu, kadang-kadang seminggu belum dapat. Jadi itu kalau lama apalagi yang sedang belajar itu jadi pelama. Jadi kita maafin dia. Tapi tetap masih punya tanggungan harus nyari terus. Nah kedua. Yang dia sampaikan kedua, nambah dia. Jadi kalau nak ngomong, akhirnya nambah masalah apa? Bacaan Quran untuk yang mati, bisa dipahami salah. Ya, kalau ya sih alamah utaqom bacaan ya sih kepada orang yang mau mati, itu yang lebih tepat. Kenapa? Karena praktik Rasulullah seperti kata Rasulullah, kalau mau utaqom, lakukan mau utaqom bila ilahilah Allah. Kalkinkan orang yang mau mati itu dengan la ilaha illallah Makanya Rasulullah tidak pernah mengajarkan orang sudah mati berdzikir la ilaha illallah. Ilah Tadi ketika mau mati dia berdzikirkan la ilaha illallah. Ilah Begitu pula ketika mau mati bacaan surat yasin. Apalagi kalau orang itu sudah sudah apa enggak bisa ngomong, sudah apa? Sudah enggak sadar itu kan. Sudah apa? Waktu mau mati itu sekarang ngomongnya susah, dibacakan surat yasin. Ya. Jadi itu itu yang buat. Nah, sekarang saya bacakan Seberapa sumber ya, tentang bid'ah membacakan Quran di kuburan? Buku, bid a bid a. Jadi, di sini ada saya bacakan buku jamu bid'ah, kamus bid'ah bid'ah. Jadi bid'ah di dunia dimaksudkan di sini Ya, jadi bukan bukan dia menyebutkan hal-halnya, daya dia menyebutkan preferensinya aja. Jadi masalah tentang bid'ah bacaan Quran di kuburan. Jadi referensinya ada puluhan, ya, mungkin dia labunya itu. <SILENCIO> Selain mungkin ada ya. Jadi sebenarnya tak banyak kiraat yasin di kuburan itu dicatatkan buat Allah diantaranya dalam kitabah kami jenais eh, kalendar shalihan alaman 1258, 29 1259. Eh, Kemudian kiraat al fatihah. Ya, kepada di atas kepala orang yang sudah mati, ya. Atau membaca awal Al-Baqarah. Dikafirinnya orang yang sudah mati. Ini dikerjakan atau bacaan orang. Jadi, itu doa, enggak ada dalilnya sama sekali. Kemudian eh, membacakan Quran di depan jenazah waktu dia dikuburan. Ya, bisa jadi di jawab, kalau dia enggak itu, siapa enggak apa? Tajwid Quran itu. Nah disebutkan dalam kitab Al-Miyar, ayat dua belas, halaman tu delapan. al qurra kalangan Batar Abdul Gay, halaman tu satu. Jika al qurra kalangan Muhammad Musa, halaman tu Hadis Abd Aif, Al-Bani, al kalangan abang nomor lima puluh. Shahol Ikhya, Al-Zidari, ayat tiga, halaman dia rata, dia rata al Halaman Hajj. Juz 3 alamat 263 al Abd fi agar Ali Abd yang tadi saya Ali apa? al Ali Mahfud akan al ini semua mengungkapkan tentang fit'ahnya bacaan Quran di kuburan bagi orang yang sudah meninggal dan banyak lagi sekali apa referensi-referensi lain yang semuanya menguatkan larangan bacaan Quran di, di kuburan ya jadi kalau seandainya ada pendapat yang pendapat itu mungkin benar mungkin salah. Tapi yang kembali, yang kita kembali kan apa? Bagaimana praktek Rasulullah dan para sahabatnya? Itu yang juga dikembangkan adanya praktek mereka membacakan Quran di kuburan. Karena itu tidak ada dasar bagi mereka yang apa terdapat tentang adanya bacaan-bacaan Quran tertentu di kuburan ini. Sungguh apa yang kita bicarakan bermanfaat bagi kita sekalian. Aku liqa hadza astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon perhatikan sejenak kepada jemaah Al-Islam Ada sebuah pengumuman yang berasal dari masjid Al-Islam Sekarang BKM Al-Islam akan mengandalkan Tadi Akbar menjelang Ramadan Bersama Ustadz Farid Ahmad Uqbah MA Dengan tema Bagaimana Salah Dalam Berkuasa Yang kedua Ustadz Abu Janjah Al-Qasmi Beliau dari Dewan Da'wah ya, InsyaAllah akan menyatakan tema Target Ramadan Hari Ahad tanggal 17 September 2006 Tepat dengan tanggal 23 Syabal jam subuh 05.00 sampai dengan dzuhur sampai selesai. Selanjutnya kepada jelas Haniang kami sampaikan insyaallah dari dekan Al-Islam akan ada tabliğ akbar menjelang Ramadan bersama Ustaz Ahmad Uba TMA Dal Qola bagaimana salat dalam berpuasa. Yang kedua Ustaz Abdul Gaudah Al Qutubi beliau dari Dewan Dakwah Berlangsungnya Tarikh Ramadhan, Insyaallah pada hari Ahad, tanggal 17 September 2006 Masehi, berpatutan dengan tanggal 23 Saadah 1427 Hijriah jam 9:00 sampai dengan berakhir. Ini sahaja, ini umum dan gratis. Jelas uh, kalian bagi ini yang menekan informasi lebih lanjut ada. Panjat yang kami setiakan di lantai bawah. Demikian permohonan dari kami. Alhamdulillah kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. الله حيا للسلام حيا للسلام قم قام بالسلام قم قام بالسلام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله kita dalam <laughs> إله رب العالمين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 all of us to all of us At the dalam minister kuncinya kan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa bilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ajma'in Amma ba'd Faya ayuhal muhabirun Alhamdulillah Pada malam hari ini kita bisa berkumpul Di majlis zikir mudzelis fikr yang disebutkan oleh sahabat oleh kajian ini yaitu Abi Rabah dawalu jelis ilmu eh, ikhwan fillah jemaah sebelum kita meletakkan kajian yang disampaikan oleh Ustaz Farid Ahmad Uqbah ada beberapa tata tertib yang perlu kami sampaikan dan mudah-mudahan ini semua bisa mengindahkan tata tertib-tata tertib tersebut yang pertama, peserta mengikuti susunan acara yang telah ditentukan oleh panitia dengan tertib. Ini kami mohon agar mengikuti tata tertib yang di, dibikin oleh panitia. Kemudian kedua, jika ada keperluan, Harap peserta untuk minta izin kepada panitia. Mau mungkin keluar dari komplek ini bisa kita izin. Tetapi kalau hanya sekedar